Вони, звісно, крутили Ясиком, як могли. Намагалися видурити в нього найбільше грошей. Але Ясик теж не тим битий. Цього Тараса, що продавав обладнання, я не бачив. Випередив наступне запитання Слави. Але припускаю, що всі вони одна шатія. Поки що, дорогенькі, у нас більше підстав підозрювати тебе, ніж їх. А що то в нього була за Марина, про яку нам торочила Катя? Мовляв, остання пасія нашого чоловіка. Марина? Славик сумлінно закліпав, намагаючись прислужитися. Марина, щось я не... А то вона, напевно, про ту фотку з написом на звороті. Я з цією дівкою незнайомий. Але фотку теж бачив, і якось, між іншим, спитав про неї в Ясика, і він відповів, що ця Марина – його золоте тиля. Я тоді теж зацікався, проте Ясик тільки пояснив, що родичі цієї дівчини позичать йому суму, якої не вистачало на обладнання. Ага, тобто того трагічного вечора Ясик міг зустрічатися з Мариною чи з кимось з її родичів. Дівчата перезирнулись а казав, що нічого не знаєш. Як знайти цю Марину? Ну, не знаю, слово честі. Продивіться його, записник, може, відшукаєте її телефон. Сподіваюся, ти не брешеш, і згодом не з'ясується, що ця Марина насправді твоя сусідка чи дої рідної сестра, а ти про це забув. Ти часом не в курсі, куди наш коханий подів ту фотку. «Ну, він постійно носивий при собі у портмоне. Я гадав, що він розводив ту Марину, даючи палке кохання. Оди носивий портрет під серцем. Але зачекайте». Славик кинувся до шаф. «Я справді хочу вам допомогти. Зараз, зараз якось Ясик забіг до мене і сказав, що йому потрібен на кілька годин мій кодек». Додому повернутися він не наважувався, бо ти воля якраз була вихідна і могла його затримати. Ось він не звернувся до мене. У мене у фотоапараті саме була плівка. Він сказав, що використає лише кілька кадрів, але зробив тільки один знімок, той самий, з Мариною. Ось. Це вона. Тримайте. Жанна нетерпляче вихопила конверт з плівкою у нього з рук, кинула його в сумку і для проформи запитала. А що ще тобі відомо про цю Марину? Щось, що допомогло б нам її розшукати? Та ні, нічого такого, затрусив він головою. Дівчата, як я щось змитикую, відразу вам позвоню. Розставалися майже як давні знайомі. З обіцянками телефонувати і запененнями у вічній дружбі. Оля ледве дочекалася, поки вони сядуть у ліфт. Начебто все проясняється. Ясик усім розповів, що зустрічатимуться того фатального дня з кимось, хто обіцяв йому гроші, і зізнався Славику, що цей хтось Маринин родич, а Ілона бачила з Ясиком на дачі дівчину. Ольга спробувала ще раз повторити про себе те, що сказала. Тобто вимальовується така картина. Марина пообіцяла привезти йому гроші, взяті у батька чи у кого там. А далі трапилося щось таке, внаслідок чого в Ясика не витримало серце. А вона ушилася, прихопивши його бакси. Отже, треба знайти цю Марину. І все стане на свої місця. Хотіла б я, щоб усе було так просто, зітхнула Жанна. По перше, Ілона не бачила дівчини, а тільки чула. По-друге, ясик усім розповідав про свої плани на вечір, проте жодному не зателефонував безпосередньо під час того побачення. Мовляв, сидимо з потенційним кредитором, хиляємо горілку і мріємо про те, як наші презервативи завалять півкраїни. Тому ми не можемо, напевне, твердити, що Ясик не змінив планів і не вирішив, прихопивши одну із своїх хвойт,